11 óra 30 perc Kezdett megtetszeni neki a konyha. Remek konyha lesz, csak ki kell takarítani. Hosszú, szétnyitható asztal, tágas pult, bőséges fény a két kisebb nyugati és déli ablakból, illetve a mosogató fölötti nagy ablakból, ami keletre, az immár hátsó kertként szolgáló, haldokló arany benőtt rét fölé magasodó hegyre nézett de a legjobb a szoba közepén álló régi, nagy hasú kájha volt, ami az egész helyiséget és valószínűleg a két hálót is képes befűteni. A konyha volt a legnagyobb helyiség a házban, és nyilvánvalóan az otthon fókuszpontjának tervezték. Mindkét ajtó abba vezetett, a hátsó a mosdó mellett nyílt, a főbejárat pedig az asztal mögé egy hatalmas bőrszofa mellé. Nagyon kényelmes lesz. Kárla egy pillanatra hátrébb lépett a mosdótól, hogy körülnézzen. Már egészen jó festett. Felkapta a kájhából származó hamuval és törlőanyaggal teli barna papírzacskót, s kivitte a verandán álló szemetesbe. Milyen szép időnk van, gondolta. A nap ragyogott, a levegő pedig csak épp annyira csípett, hogy legyen ürügye beüzemelni a kájhát. A távolból hallotta a partra kifutó hullámokat. Kár, hogy innen nem lehetett látni az óceánt, csak egy magasan szálló albatrossz szúrt ki bőfél kilométerre. Kinyitotta a fészer ajtaját, és látta, hogy tele van pakolva felhasogatott tölgy és nyárfával. A padlón tűzifát talált egy dobozban. Valaki elég alaposan előkészítette neki ezt a helyet. Igaz, koszos volt, de hát erre lehetett számítani, és Karla nem bánta, ha kicsit takarítania kell. A fát viszont értékelte. A favágás sosem tartozott az erősségei közé. Értékelte az apróságokat is, például a segélyhívó számokat a telefon fölött, ha esetleg orvost, vagy szörnyű gondolat, rendőrt kellene hívnia, az írógépének szánt hosszabbítót a konyhasztalon, ahogy azt is, hogy valaki bedugta neki a hűtőt, és az a valaki még nagyjából fel is söpört. Ahhoz képest, hogy az ügynök azt mondta, a házat bő egy éve adták ki utoljára, nem is tűnt olyan koszosnak. Rosszul alakult a tavalyi nyári szezon, magyarázta az ügynök. Ellepték a partokat a medúzák. Kárla ezek után szörnyű felfordulásra számított, és most örült a kellemes csalódásnak. Összességében egész tűrhető állapotban volt a hely. Találta fészerben egy jó éles fejszét is, ha szüksége lenne még tüzifára, de elnézve a tartalékot biztosra vette, Hogyha csak nem szokatlanul kemény ősznek néz elébe, Nem kell majd fát hasogatnia. Fordult párat a hasábokkal, És belerakott a kájhába annyit, Amennyivel egy ideig kihúzza. Aztán töltött magának egy csésze kávét, És leült az asztalhoz, hogy átgondolja, Mit enni valója van még. A fürdő tiszta, a hálószobák tiszták, És most már a konyhával is végzett. Maradt a nappali meg a padlás, már ha utóbival akart egyáltalán foglalkozni. Ha nem várná holnapra Jimet, Mergit és a többieket, a nappalival is ráérne még pár napig, de mivel hat vendége lesz, valószínűleg kell majd a hely. Hülyeség volt ilyen hamar meghívni őket, mielőtt egyáltalán berendezkedhetett volna. De hirtelen sugallatra tette, s most már nem lehetett visszakozni. Jim végzett a forgatással, és ki tudja, mikor kell rohannia. Los Angelesbe egy újabb úgyut a tévéreklámhoz vagy valami hasonlóhoz. Úgyhogy legalább neki feküdt az időzítés. De hogy mégis hogyan szűrte össze a levet egy színésszel? Általában véve nem tartoztak a kedvenc ember típusai közé. Együgyűek és nagyon egocentrikusak. De persze nagyon is tudta, hogyan szűrte össze vele a levet. Egyszerű, sose látott nála vonzóbbat. A beismerés megmosolyogtatta. Négy után pont jól jött egy olyan férfi, aki vonzó, szeretkezik vele, elviszi ide-oda, és ennyi. Négy túlságosan komplikált volt, ő pedig túl sok energiát fektetett a kapcsolatba. Most a munka érdekelte őt, nem a férfiak. Mindig is túlságosan sokat áldozott életéből a párkapcsolatokra, és mégsem működtek igazán soha. Úgy döntött, most a karrierje érdekében leegyszerűsíti az életét. Ez meghozta számára a siker élvezetét és a rendkívüli elégedettséget. Ami Jimet illeti, rendkívül jóképű volt és jól esett hozzáérni. Ez minden. Szórakozottan kortyogatta a kávéját, tekintete megállapodott a konyha pult egy napfénycsíkján. Most még a Nickkel való kapcsolata is leegyszerűsödött, gondolta. Barátok voltak. Várta, hogy láthassa őt. Még emlékezett, milyen féltékeny volt Nik, amikor először kezdett más férfiakkal találkozgatni. Örült, hogy ennek már vége, örült, hogy elrendezték a dolgaikat, még ha ehhez egy maratoni hajnalig tartó beszélgetés kellett is. Ha ezt nem ejtik meg, fura lett volna Jimet és niket ugyanabban a házban vendégül látni. Manapság csak barátságot és szexet akart ezektől a férfiaktól. Nicktől megkapta az egyiket, Jimtől pedig a másikat, és ez jó volt így. Az alvás megszervezésén merengett Nick és Laura kaphatnák az első hálószobát, Mergy és Dan a másodikat. Ő meg Jim ellesznek a nappali ablaka előtti kihúzható kanapén, vagyis ideje, hogy felemelje a seggét és kitakarítsa a nappalit. Úgy gurította le a kávét, akár egy pohár viszkit, aztán munkához látott. A ház elosztása maga módján elég különös volt. A nappali, mintha csak egy utógondolat lett volna. Az első és legnagyobb hálószoba fala mentén húzódott, szinte mint egy másik hálóhelyiség. Ezért úgy tűnt, mintha csak egy konyha lenne a ház egyik oldalán, és három hasonló méretű háló, valamint egy fürdőszoba a másikon. A nappaliban volt egy kis kandalló. Karla úgy gondolta, abba is pakolhatna némi fát, a nagyhasú konyhai kája ugyanis az elhelyezkedéséből adódóan aligha tudta befűteni ezt a helyiséget. Terjengett a nappaliban egyfajta enyhén dóhos szag, amit sehol máshol a házban nem lehetett érezni. Nem tűnt valami kényelmes szobának. Régi és eleve nem csúcsminőségű bútorokkal rendezték be. Egyesével kivitte szellőzni a székeket, és alaposan kiverte a port a párnákból. A nappali mennyezetén kézzel vágott gerendák húzódtak végig. Az ügynök szerint a ház bő száz éves volt, a kora ezeken a gerendákon látszott meg a leginkább. Hatalmas, gyönyörű sötét fából készültek, kellemes látvány nyújtottak. Az ember legszívesebben belevéste volna a neve kezdőbetűit, hogy további száz évig fennmaradjanak, ugyanakkor pocsékul érezte volna magát, ha így elcsufítja a fát. Jó lesz a lobogó tűz mellől felpillantani rájuk, gondolta, miközben egy bizonyos fiatal színész ügyködik rajta. Egy villanásnyira szinte látta és érezte is. Farünk fantázia, pionír hangulat alosztály. Ez nagyon obszén, Karla. Ezért remélte tényleg működik a kandalló, máskülönben Jim ide vagy oda, szörnye hideg lesz bent. Persze nyitva hagyhatná a padlásajtót, hogy a napközben összegyűlt hő enyhítse enyítse a hőmérsékletet, de nem szívesen tette volna. Volt valami ijesztő ezekben a régi padlásokban, úgyhogy jobb szerette volna zárva tartani. Amint végzett a szoba kitakarításával, kipróbálja a kandallót. Kettőre elég tisztának ítélte a szobát, és visszahordta a legtöbb bútort is. Elfáradt, jól kidolgozta magát. Szerencse, hogy elég korán eljött a motelből, így aznap végezni tudott a tennivalókkal. Máskülönben valószínűleg még a vendégek érkezésekor is takarított volna. Bizonyos szempontból azt kívánta, bárcsak már is túl lenne a látogatásukon. Kezdte a sajátjának érezni a helyet, most, hogy megszabadította a por és koszpatinától. Biztosra vette, hogy itt jól megy majd a szerkesztés. A konyhaasztal tökéletesen megfelel a munkához. Mi több, teljesen szétnyitva a legnagyobb íróasztal lesz, amelyen valaha is dolgozott. Nem is hasonlítható a New Yorki lakásában lévő apró funérasztalkához, vagy a levelekkel és szerződésekkel dugik tömött bútordarabhoz az irodájában. Itt bőven lesz helye. Egy ilyen helyen egy havi munka, két havi otthoni munkának felel meg. Csend és nyugalom. Gondolkodásra ideális. Nincsenek bárok, amelyek ellophatják az éjszakáit, sem reggeli másnaposságok, sem pedig, amint Jim magára hagyja, mindent megbonyolító férfiak. Bár lehet, hogy a szex néha hiányozni fog. Kíváncsi volt, miféle férfiak élhetnek erre felé. Valószínűleg farmerek és halászok. Egész érdekes lehet. Vajon van bár a városban? Ha van, Bevágja magát a bérelt pintóba, és megnézi magának. De csak egyszer, gondolta, és nem bonyolódhat bele semmibe. Az Isten szerelmére, tényleg abszolút semmibe. Azért jött ide, hogy átrágja magát egy könyvön, az ötvenes évek rock'n'rolljáról. Volt egy aláírt szerződése, a könyv pedig jó, és sztárt fog faragni belőle, vagy legalábbis igazi szerkesztőt. Szép fizetés, Elfogadható határidő. Ez minden. Erről szól ez az egész. Öt nap múlva magára hagyják a többiek, és neki állhat. Hosszú magányos séták a tengerparton, és napi nyolc óra az írógéppel. Menyország. És a könyv tényleg jó, megkérdőjelezhetetlenül profi és izgalmas. Minden szerkesztő álma. A főnöke csapott két hetet a szabadságához azzal a kikötéssel, hogy mire visszatér a városba, elkészül a szerkesztéssel, és így is lesz. Arról viszont a főnökének már nem kell tudnia, hogy kellemes, egyenletes tempóval egyetlen hét alatt végezni fog, az idő maradékában pedig csak pihen és élvezi az egyedüllétet. Tudta, hogy ez kicsit csalás, de az utóbbi időben nagyon keményen hajtotta magát, megérdemelte a szabadságot, és szüksége volt erre a plusz időre. Talán nem csak szerkeszteni, hanem írni is fog. Talán csak hátradől, és a változatosság kedvéért nem csinál semmit. Mindegy. Ezekre a hetekre teljes fizetést kap. A lényeg, hogy jó könyvet adjon ki a kezei közül. És úgy is lesz. A többi egy kis plusz játék. Szép munka, Karla, gondolta. Most pedig lássuk a padlást. Már járt odafönt, és elég nagy felfordulás fogadta. Rendszeretű természete azzal nyaggatta, hogy legalább nagyjából takarítsa ki. Ártani nem árthat, gondolta. De minden csak szép sorjában. Először meg kell néznie, működik-e a kandalló. Kiment egy kis tűzifáért, meg néhány hasábért a fészerbe, kivett pár oldalt a Sunday Times sportmellékletéből, hosszú hosszú tömörkötekbe hajtogatta őket, majd rájuk pakolta a tüzifát. Végül rátett a rostér a három hasábot, megnézte, nyitva van-e a kürtő, meggyújtott egy gyufát, és az újságpapírhoz érintette a lángot. Sűrűsödni kezdett a füst, s hamarosan forró tűz égett a kandallóban. A piszkavas, a csipesz és a lapát egy álványban állt mellette. A piszkavassal megigazította a hasábokat, rájuk tett még kettőt, aztán hátradőlt és élvezte a kandallóból áradó meleget. Elég jól fűtött. Szóval a nappali megfelel ma estére. Miután behozta az utolsó régi kárpitozott karosszéket is, úgy döntött, nem húzhatja tovább az időt. Irány a padlás, most vagy soha. Kinyitotta az ajtót, és felment a lépcsőn. A fokok természetesen nyikorogtak, de biztonságosnak tűntek. A lépcső tetején egy második ajtó várta. Kinyitotta, fellépett a legfelső fokra, és felkapcsolta a lámpát. Nem sok értelmét látta a takarításnak. Odafent teljes felfordulás volt. A padló, virágzó egérkolóniák sokaságáról tanúskodott. Igazi szarfészek. Eszébe jutottak a denevérek. Minden, amire a vidéki életből emlékezett, arra utalt, hogy ha egerek vannak a padláson, akkor denevérek is. Talán majd utána jár, ha leszáll az éj. Vagy talán nem. Minden esetre a takarítást feladta. A tető olyan meredek volt, hogy beletörne a dereka, ha nekiállna a munkának. Egyébként sem akadt itt semmi érdekes. Pár válfa, szétszórva a padlón. Egy régi vízfoltos kopott matrac. Egy nehéz ózsdi komód, melynek legtöbb fiókja hiányzott. Egy rozsdás kasza. Nagyjából ennyi. A helyiség egyetlen apró ablakát befette a por meg a kosz. A kémény mellett talált egy rakás ezer éves magazint, egy 1967-es almanahot és pár régi képregényt, detektív komixot és plasticment. Utóbbiak egész jó festettek. Összeszedte őket és örömmel szippantotta be a régi dohos papírok szagát. Sokat jelentett neki ez a szag. Felelevenítette a kamaszkori emlékeit egy New Yorki diszkontáruházból, nagyjából 1964-ből. Nyári vanília turmixok, Jó dolgok. Letette a képregényeket a lépcső tetejére, és kisé meggörnyedve az ablakhoz lépett. Úgy döntött, azért mégiscsak kiszellőztet. Megragadta a kilincset, és kissé hátra lépett, hogy legyen helye az ablaknak, amint maga felé rántva kitárta. Közben észrevette, hogy belerúgott valamibe. Nem sokat látott a szobának ebben a távoli sarkában, de az biztos, hogy szétszórt valamit. Hallotta, ahogy valami végig gurul a padlón. A nyitott ablaknak hála picit világosabb lett oda de így is le kellett térdelnie. A padlóra merett. Ez meg mi a franc? Egy csontrakást látott, kis takaros halmot. Hogy pontosan miért, azt nem tudta megállapítani, bár gyanította, hogy egy madár csontjai lehetnek, vagy inkább több madári, mert hogy a hosszú farktollak között Kisebb fehér példányok is virítottak a rakásban. Néhány csontot felismert. Egy apró felkarcsont, pár gerincdarab, és mintha teljesen lecsupaszították volna őket. Valószínűleg a rovarok. Elég régóta lehettek itt. De a nagy kérdés persze az, hogy hogyan kerültek ide. Csak néhányat gurított szét, amikor véletlenül beléjük rúgott, a többi egy nagyjából harminc centi átmérőjük is piramist mintha az ablak alá söpörték volna őket, hogy aztán elfeledkezzenek róluk. Valaki felsöpörti ide fent, de félbehagyta hagyta a munkát. Ez volt a tipje. De miért csak csontok és tollak? A padlót mindenfelé szemét borította, abból valahogy mégsem került semmi a kis halomba. Van valami állat, aminek ez a szokása? Egy bagoly vagy-e féle? Igyekezett felidézni magában az egyetemi biológia órákat. Nehezen tudta elképzelni, hogy egy madár, vagy ne egy Isten egy patkány így felhalmozza a prédája maradványait, bár végül is miért ne volna lehetséges. De ez inkább tűnt egy ember művének. Vagy talán egy gyerek lehetett, hiszen ott voltak azok a képregények is. Lelki szemei előtt egy szerencsétlen magányos félbolond kölyköt látott, ahogy csirkecsontokat halmoz fel a padláson, miközben a szülei odalent veszekednek. Eltűnődött. Kik lehettek az előző lakók? Visszament a lépcső tetejére, és felkapta a képregényeket. Remélem, ezzel nem fosztom ki a titkos gyűjteményedet, kölyök. Lement a lépcsőn, majd fogott egy seprűt, meg egy szemétlapátot. Valami nem tetszett neki abban a halomban. Úgy döntött, legalább azt feltakarítja.